Наче ангел надмогильний, німотно чатує вона над цим ще не згаслим, потворно розгодованим цілом, не сміючи навіть краєм ока поглянути на довколишній світ. Стрепенеться дівчина лише тоді, коли з віска пан щось глухо промимрить і ледь помітним рухом голови звелить їй відступитися – щоб зручніше було йому спостерігати зграю несподівано налетілих чайок. Птахи, полюючи за чиїмись крихтами, щиняють неприємний крик, підлітають близько до паралізованого. Служницю навіть острах бере за цього незрушного підопічного. Їй, певне, здається, що птахи мають намір виклювати йому очі з орбіт. Може, і справді в них є такий потаємний пташиний намір. Фізик одначе стежить за птицями поглядом аж ніяк небоязким, явно ожвавілим. Знати б, що вони зараз означають для нього ці білі птахи, чи розуміє він їхню мову, чи любив він їх коли-небудь, бодай у дитинстві. Так чи інак, але видно, що до цих невтомних створінь що все життя літають над всесвітніми водами, у фізика жевріє почуття схоже на симпатію. Лише до них прокидається у цій людській руїні цікавість дослідника, цікавість майже щира, непідробна, якої він здається геть позбавлений щодо людей, цих видно досить на сто чортілих йому гомо сапіенс. Схоже на те, що обрії життя для цього палубного хмурого генія невідворотно звужуються, і що ці білокрилі, повні енергії птахи, вируючи у небі над ним, зараз стають тим останнім з усього живого, чим на межі небуття людини, що єднає себе з довколишнім світом. Незрозуміло. Звідки беруться ці птахи тут, у відкритім океані. Проте час від часу вони з'являються над нашою палубою. Коли щейки відлетять, фізик одразу схмуриться, лежить у своїм прокрустовому ложі зміною презирливо скривленою, то всі губи невдоволено жують повітря, потім він ніби впаде в дрімоту, чи й зовсім не дише, тільки щілинки амбразури, поблискуючи з під родизни брів, засвідчують. Ще є у цій істоті життя. Океанський кисень ще живить його мозкові клітини. Істота, власне, напівжива, жалюгідна у своїй безпорадності. Одначе нору виказує, посторонніх не терпить. Тим, хто прогулюється, до війська наближатись не слід. Камердинер за цим стежить. Довкола його підопічного існує ніби заборонена зона. І хто б міг подумати, що порушити цю зону зважиться не якийсь там зухвалець, а наш тихий, тихесенький білорус. Якось промерзнувши на вітрі, ми з ним змушені були перегрітися у барі, після чого знов вийшли шпацірувати на палубу, і ось тут, загомонівшись, навіть і не помітили, що вступаємо на територію, де поблизькає знайома колісниця з нахмуреним генієм. Камердинер пихато на стол щось кинув нам навстріч неприязне, вказав на уявну заборонену зону. І хоч ясна річ не варто було з ним заходити в конфлікт, одначе Сябромій раптом виявив несподівану упертість і не встиг слуга отямитись, як він рішуче наблизився до самої колісниці і, нехилившись, став щось тлумачувати родому генієві невідомою якою мовою. І що дивно, господар візка не обурився. Навпаки, це зухвальство, видно, його тільки розважило». Широке, схоже на миско обличчя його, хоч і не без зусилля, вирухнулося живою відкличністю. Охоплена жахом служниця затулила обличчя руками.